Обіцяв, але вирішив, що тобі краще буде виїхати туди з Києва. Твоє слово мало їм допоможе. А я попрошу в Києві у пана губернатора точне підтвердження королівської відповіді цариці. Та й з тобою пошлю козаків з десяток другий, а для охорони твоєї ще візьму в пана губернатора листи до знатних польських осіб». «О, сіє не пошкодить, незважаючи ні на що, – погодився Мельхіседек». А я тим часом пошлю їм сьогодні автентичний список королівського декрету. От його наш чернець Найда. Краще за нього ніхто не зуміє переконати малодушних. Він став тепер моїм першим помічником». Дарина зашарилась. «Найду пошлють сьогодні з монастиря. Вони вийдуть до Києва, і отже вона вже не побачиться з ним. Можливо, ніколи». Ні, треба побачитись, треба поговорити. І нараз у неї мимохить загорілося бажання побачити найду, повідати йому про все й попрощатися хоч би й навіки. А що, коли та, котра розбила його серце нездійсненною мрією, як казав він, чи як їй здавалося, що він казав виявиться несподівано? Дарина тихо скрикнула Що з тобою, дитя моє? сполошився обозний. Щось ужалило, мабуть, осозніяковіла, відповіла Дарина, хутко обернувшись до вікна і потім, опанувавши своє хвилювання, додала, звертаючись до батька. Я згодна, шановний батечко, виконати вашу волю, але дозвольте мені в такому разі написати хоч листа до привелебної матері Ігумені і повідомити її про мій скорий приїзд. «Добре, доню», – погодився обозний, – «та я піду свою келію і приготую листа. А ви, привелебний паноче звеліть, коли ваша ласка, зайти до мене тому чинцеві. Я передам через нього листа». При останньому слові Дарина знову почервоніла, але уклін сховав її збентеження. «Усе виконаємо, ясна панна, піклувальниця наша, виконаємо все. Ох, Господь благословив тебе, пане обозний». Дочкою і призначив, мабуть, її високу долю, додав з ласкавою усмішкою і гумен, благословляючи Дарину, яка схилилася перед ним. А вже відповів самовдоволено обозний, проводячи рукою погаптованих золотом в грудях жупана. Правда, дякую повсякчасно Всевишньому, не соромно назвати своєю і розумом, і красою видалася серед усіх, Задивляться на неї і сіятельні російські особи, і доля їй справді судилася висока. Пан обозний багатозначно всміхнувся і поправив свій короткий вуз. Останніх батькових слів Дарина вже не чула. Поквапною ходою вийшла вона з трапезної і подалася до призначеної їй келії. Війшовши в келію, Дарина причинила двері, поклала на столі аркуш паперу, гусяче перо, Поставила важкий каламар і присіла до столу. Минуло хвилин десять, але дівчина і не доторкнулася до пера. Що скаже вона ще Найді? Навіщо покликала його сюди? Для чого? Роїлися в її голові пентежні думки, а все ці разом з тим росла страшна тривога. І жах, і надія, і перечуття чогось невідомого, що одним помахом ламає життя, охопили її тремтячі груди. Та ось коло дверей її келії почулися кроки, і знайомий голос промовив. «Во ім'я отця і сина, і святого духа!» «Амінь!» – відповіла нетвердим голосом Дарина. «Війди!» Двері відчинилися, в келію зайшов Найда. Ступивши кілька кроків, він низько по чернечому клонився дівчині і зупинився. Незважаючи на вдаваний спокій, видно було, що послушник теж дуже схвильований. Дарина підвелась, хотіла щось сказати, але, глянувши на Найду, збентежилась і замовкла. Запала ніякова мовчанка. Ясновельможна панна, промовив Найда, А те Гумен посилає мене сьогодні в Лебединський монастир. Ти хотіла дати від себе деякі ординанси? Так, хотіла. Ось поки що лист заговорила, збиваючись Дарина, опустивши очі на чистий аркуш паперу. А потім з Києва сама приїду, привезу їм автентичні декрети і нараз урвавши свою мову, вона промовила схвильованим тоном, звівши на найду очі. Скажи мені,